Частина третя Місто мандрівників і його чудеса Місто Санта-Буркодур було навдивовижу гарним Скажу по правді, ніде у світі не було такого гарного міста А відрізнялося воно від інших гарних міст ось чим По-перше, воно було наповнено різнобарними метеликами Блакитними, фіолетовими, синіми, жовтими, червоними Рожевими, рудими, зеленими Салатовими Кольору морської хвилі Коричневими і навіть чорними Літали містом червоні метелики з жовтими крапочками Жовті метелики з чорними смужечками Руді метелики, на крильцях яких були намальовані очі А метелики кольору морської хвилі на крильцях мали намальовану усмішку. Одні з них були дуже маленькими, а інші – просто гігантами. Серед них метелик совка і королева Олександра. Розміром вони були з розкритий зошит. Дивна річ, але більшість метеликів абсолютно не боялись людей. Вони були прирученими, цілковито свійськими як наші собаки, коти, корови, кози та коні. Ці метелики вельми довіряли людям, тому у жителів Санта-Буркодур зазвичай то на плечі, то на капелюсі сиділо це схоже на квітку створіння, яке дуже і дуже полюбляло перепочивати у такий спосіб. Але слід тобі знати і добре запам'ятати, моє серденько, що частина з метеликів родила сонцю і літала тільки вдень. Вночі спала, як ти. Інша ж їх частина родила місяцю і зорям, тому вони літали тільки вночі, а вдень спали. Жителі Санта-Буркодур називали нічних метеликів метеликами навпаки. Отже, місто Санта-Буркодур по-перше, від інших міст відрізнялись своїми дивовижними метеликами. По-друге, мешканці цього міста геть усі до одного розуміли мову птахів, звірів, риб, комах, плазунів, квітів і дерев. Уявляєш, вони стверджували, що навіть камені, навіть земля, навіть небо і навіть зорі та місяць Уміють говорити А краще за всіх мову усього живого Знала мама Макулє П'ятого Мама того неслухняного хлопчика Який одного разу таки зустрівся із чорною павучіхою Бо без дозволу ходив у густий тропічний екваторіальний ліс А по-третє, моя мила маля Повз місто Санта-Буркодур текла дивовижна ріка Хоча ні. «Про неї я тобі розповім трішечки згодом, бо мені здається, що зараз, саме зараз нам час дізнатись, як поживає отой самий малюк на ім'я Макулє П'ятий».